Fünf Freunde. Folge 144. Fünf Freunde und die große Meuterei. Als die fünf Freunde an einer Führung durch den Londoner Hafen teilnehmen, reißt sich Timmy los und rennt in einen offenstehenden Container. Die Freunde folgen ihm, denn Timmy scheint etwas gewittert zu haben. Da wird der Container plötzlich geschlossen und verladen. Als es den fünf Freunden nach Stunden gelingt, die Türen des Containers zu öffnen, befindet sich das Schiff bereits auf hoher See. Und als sie zur Brücke wollen, um dem Kapitän Bescheid zu geben, erwartet sie eine weitere böse Überraschung. Wir sind die fünf Freunde, Julian Dick, Penn und George.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 Bitte zwischen den roten Linien bleiben. Ja, Verzeihung. Und bei mir sammeln. Komm, Liebling. Was Sie hier sehen, ist eines der modernsten Terminals der Welt. Tausende Container werden hier täglich in alle Welt verschifft. Die großen roten Kräne, mit denen sie verladen werden, die stammen übrigens aus Shanghai. Ah, ja, und der Hafen selbst? Weiß zufällig jemand, wem er gehört? Na, äh, England natürlich. Hm? China? Nein. Solche Aufträge werden international vergeben. Die Eigentümer des Containerhafens sitzen in Dubai. In Dubai? Was denn? Ja, Sie wundern sich. Aber der Hafen hat mehr als eine Milliarde Pfund gekostet. Und in Zeiten knapper Staatskasse ist das eine ganze Menge Geld. Deshalb soll jetzt auch der Buckingham-Palast verkauft werden, mitsamt Königsfamilie. Den Palast verkaufen? Na, das geht zu weit. Das sind unsere Reue. Unglaublich. Nein, so weit ist es zum Glück noch nicht. Also Kinder, ihr habt versprochen, dass der Und Hund brav bleibt. Nur deshalb habe ich erlaubt, dass er mit zur Führung darf. Aber Timmy ist doch auch brav. Na, So wie der an der Leine zieht. Er reagiert auf das Gelächter. Der beruhigt sich gleich. Na, hoffentlich. Gehen wir weiter. Als Nächstes sehen wir uns einen der Verladekräne von innen an. Was hat Timmy? Er ist total aufgeregt, als würde er etwas wittern. Vielleicht Gewürze oder Tee oder Drogen? Und da haben bekanntlich sehr feine Timmy! Er hat sich losgerissen! Wir müssen hinterher! Bleib stehen, Timmy! Aber er hörte nicht. Wie ein geölter Blitz hetzte Timmy zwischen Containern hindurch bis zu einem großen Schiff, das gerade beladen wurde. Ein Container stand offen, weil der Zoll ihn kurz zuvor untersucht hatte, obwohl er schon am Verladekran befestigt war. – War er noch da? – Ob er in den offenen Container gelaufen ist? – Timmy? Timmy? Bist du hier drin? – Hört ihr das? Das klingt wie Scharen oder, oder Schaben. – Ich gehe nachsehen. – Ich komme mit. Äh, Ann und Dick, ihr wartet hier, falls jemand kommt. – Okay. – Alles klar. weise Medikamente. Ob Timmy die gewittert hat? Er ist da in der Ecke, ganz hinten. Ich glaube, er sucht was. Da bist du ja. Was hast du denn? Ich, ich kann nichts erkennen. Vielleicht hat er eine Maus gejagt, die sich hinter der Palette hier versteckt hat. Insulin. Das ist ein Medikament für Diabetiker. Was ist mit Timmy? Geht es ihm gut? Ihr solltet doch an der Tür bleiben. Ja, aber wir haben Timmy jaulen gehört. Der ist durch. Zumachen. Verstanden. Und los. Fertig. Die schließen die Türen. Die machen den Container dicht. Nein! Hey! Warten Wir sind doch noch hier drin! Oh, Hilfe! Aber es war zu spät. Die Türen schlugen zu, und der Container wurde angehoben. Die fünf Freunde verloren den Halt und gingen zu Boden. Kurz darauf rumpelte es erneut. Dann wurde es still. Sind alle okay? Mm, mir geht's gut. Alles okay. Ja, ähm, bei mir auf. Oh, was ist denn passiert? Sind wir echt verladen worden? Hat sich so angefühlt. Ja, dann müssen wir auf uns aufmerksam machen. Ja. Hallo! Hey! Aufmachen! Lassen was? Sie uns raus! Wahrscheinlich stehen wir zwischen anderen Containern und niemand ist in der Nähe, der uns hören könnte. Und was jetzt? Sollen wir etwa warten, bis der Container geöffnet und entladen wird? Das kann Wochen dauern. Und wir haben nur ein paar Brote dabei. Oh Mann. Da seht man, da oben kommt Licht durch. Das stimmt. Das müssen Lüftungsschlitze sein. Vielleicht können wir durch sie auf uns aufmerksam machen. Hilf mir mal, Dick. Ja, okay. Ich klettere auf die Palette. Du musst mich stützen, okay? Mhm. Geht klar. Geht's? Ich kann durch die Schlitze nach draußen sehen. Aufs Schiffsdeck. Sind da Leute? Oder nein. Wenn ich es richtig gehört habe, wurde der Container nicht abgeschlossen. Dann müsste man ihn doch theoretisch öffnen können. Auch ohne Schlüssel. Ach, das geht nur von außen. Ach so. Tja, es sei denn. Wir tun so, als wären wir draußen. Anne, hast du den Spiegel dabei, den Tante Fanny dir geschenkt hat? Ja, klar, natürlich. Hier, aber was hast du vor? Ich strecke die Hand mit dem Spiegel durch die Lüftungsschlitze und sehe mir den Container von außen an. Da ist der Verschluss. Okay. Man muss bloß den Riegel heben und zur Seite ziehen. Dann öffnet sich die Tür. Aha. Und wie soll das gehen? Mit einem Seil. Ans eine Ende machen wir eine Schlaufe. Dann lasse ich das Seil durch den Schlitz nach unten. Und kannst den Riegel öffnen, indem du es straff ziehst. Super Idee, julien Und Seil haben wir genug. Die Ladung ist damit gesichert. Ja, dann los. Denn ich will so schnell wie möglich raus hier. Ja. So einfach ging es dann doch nicht. Zwar gelang es Julien, das Seil an der Außenseite des Containers herunterzulassen, aber der Wind ließ die Schlaufe hin und her tanzen. Als es Julien nach vielen Versuchen endlich gelang, sie um den Riegel zu legen, öffnete sich beim Anziehen des Seils der Knoten. Und sie mussten von vorn beginnen. Zeit verging. Und mit ihr schwand die Hoffnung auf eine schnelle Rettung. Schaffst du das, Julian? Ich versuch's. Soll ich mal? Ich, ich glaube, ich hab's. Liegt die Schlinge um den Riegel? Ja. Jetzt muss nur noch die Schlaufe halten. Ganz schön schwer. Ja. Oh, nein. Oh, oh, oh, Vorsicht! Oh, oh. Hey, alles okay? Ja. ja. Keine Ahnung, was passiert ist. Seht doch mal. Ja, ja, ja, da, da da, ist Licht am Boden. Es kommt von der Tür. Sie ist offen. Oh, du hast es geschafft, Julian. <lacht> Hurra! <lacht> Endlich. Los! Schnell raus hier! Wieso versperrst du uns den Weg, Timmy? Das sieht aus, als würde er eine Gefahr wittern. Timmy scheint einfach einen schlechten Tag zu haben. Ja. Seinetwegen sitzen wir immerhin hier fest. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Man weiß ja nie. Behutsam öffneten die Freunde die Tür und verließen den Container. Vom Festland war nichts mehr zu sehen. Das Schiff befand sich auf hoher See. Mit unbekanntem Ziel. Wie sollen wir bloß zurückkommen? Die drehen um, wenn sie merken, dass blinde Passagiere an Bord sind. Glaube ich nicht. Dadurch verlieren sie zu viel Zeit. Und Zeit ist Geld, besonders in der Schifffahrt. Vielleicht alarmieren sie die Küstenwache und die holen uns dann ab. Mit dem Hubschrauber? Das wäre cool. Da ist die Brücke. Ich sehe den Käpt'n! Halt! Bitte? Bleibt stehen! Sofort! Julian, Dick und Anne wussten nicht, was ihre Cousine gesehen hatte. Aber auch Timmy schien etwas zu wittern. Etwas, das ihm gar nicht schmeckte. Was ist los, George? Seht ihr nicht den Mann? Ja, da oben auf der Brücke! Der neben dem Käpt'n! Ist das eine Pistole in seiner Hand? Sieht aus, als würde ihr den Käpt'n bedrohen. Ist das Schiff etwa entführt worden? Ich schleiche mich zur Brücke und lausche. Was? Nein! Julian, das ist viel zu gefährlich. Aber vielleicht ist es ja gar keine Pistole, die der Mann in der Hand hält. Wir müssen wissen, in was für eine Situation wir geraten sind. Nur dann können wir die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und wenn sie dich schnappen? Das werden sie nicht. Im Anpischen habe ich schließlich Übung. Julien schlich die Eisenleiter hoch und hatte Glück. Die Schiebetür zur Brücke war einen Spalt breit offen. So konnte er hören, was drinnen gesprochen wurde. Damit kommen Sie nicht durch. Wenn die Küstenwache merkt, dass wir vom Kurs abweichen, funken Sie uns an. Und wenn wir dann nicht antworten, schicken Sie ein Schiff. Was machen Sie dann? Das lassen Sie mal meine Sorge sein, Captain. Es genügt, wenn Sie den Kurs halten, den ich Ihnen gesagt habe. Und wenn ich mich weigere? Wollen Sie die Sea-Shadow dann etwas selber steuern? Sie werden sich nicht weigern. Oder soll ich meinen Kumpel zur Kombüse schicken, damit er mit einem Ihrer Crewmitglieder ein kleines Tänzchen aufführt? Als Xbox-Profi wäre ihm das ein richtiges Vergnügen. Nicht wahr, Peabody? Training für die Fäuste? Bin ich dabei? <lacht> Wagen Sie es nicht. Dann hören Sie mit Ihren lächerlichen Einschüchterungsversuchen auf. Ich habe schon ganz andere Dinge gedreht. Da werden Sie mir nicht die Suppe versalzen. Julian hatte genug gehört. Rasch schlich er zu den anderen zurück und berichtete. Das Schiff wurde also tatsächlich entführt? Ja, und die Crew ist in der Komböse eingesperrt. Wir müssen sie befreien, damit sie die Küstenwache alarmieren können. Wo ist denn die Komböse? Irgendwo unter Deck. Und wenn sie bewahrt wird von einem weiteren Verbrecher? Wir müssen eben vorsichtig sein. Durch eine Tür im hinteren Teil des quaderförmigen Aufbaus gelangten die fünf Freunde ins Innere der Sea Shadow. Am Ende des Ganges entdeckten sie einen Fluchtwegeplan. Dort war auch die Kombüse eingezeichnet. Da hinten muss es sein. Keine Wache, weit und breit. Zum Glück. Abgeschlossen. Hm. War ja klar. Klar. <lacht> Ist da wer? Hallo? Wer ist da? Hier sind die fünf Freunde. Wer? Linde Passagiere, aber durch Zufall. Wir wollen sie befreien. Die Frage ist nur, wie. Es gibt einen Ersatzschlüssel. Den müsst ihr holen. Da kommt jemand. Schnell weg. Hier, hinter die Ecke. Ja, ja. Ruhig denn, ist ja gut. Kamera aufbauen. Okay, hatte ich vergessen. Ist doch aber noch lange kein Grund, dass Kramer mich so anflaumt. Bin immerhin sein Partner und einziger Kumpel hier an Bord. Hallo? Seid ihr noch da? Hä? Hört ihr uns? Klar, höre ich dich. Und gleich sehe ich euch auch. Ich baue hier nämlich eine Kamera auf. Da habe ich den Gang immer schön im Blick. Auch von der Brücke aus. Also versucht bloß nicht die Tür aufzubrechen, klar? Sonst gibt's Ärger. Uh, das wäre fast schiefgegangen. Zum Glück kapierte Peabody nicht, dass noch jemand an Bord sein musste. Er installierte die Kamera und ging wieder. Auch die fünf Freunde suchten sich einen neuen Ort, um zu überlegen, was sie nun tun sollten. Schließlich wussten sie ja nicht, ob die Kamera auch Ton übertrug. Wieso muss der Kerl ausgerechnet jetzt hier aufkreuzen? Immerhin wissen wir dadurch, dass es sich nur um zwei Entführer handelt. Ja, und ihren Namen kennen wir auch. Kramer und Peabody. Und dieser Peabody ist ein echtes Kraftpaket. Mhm. Habt ihr seine Muskeln gesehen? Ja. Trotzdem müssen wir die Frage klären, wie wir mit der Crew Kontakt aufnehmen. Die sind doch in der Kombüse. Und in der Kombüse wird Essen gemacht. Worauf willst du hinaus? Beim Kochen entsteht Dampf. Und der muss raus. Ah, durch ein Abzugsrohr. Mhm. Und in einem Rohr werden Geräusche verstärkt. Ein Abzugsrohr ist also quasi... Eine Art Telefonleitung. Genau. Durch die wir Kontakt mit der Crew aufnehmen können. Du bist genial, Ann. <lacht> und wo mündet das Rohr? Danach müssen wir suchen. So viele Lüftungsrohre wird es ja wohl nicht geben. Wir suchen sie und klopfen an jedes. So lange, bis wir eine Antwort bekommen. Gute Idee, Julien. Wir müssen nur aufpassen, dass man uns von der Brücke aus nicht sieht. Genau. Okay, also dann los. Sie schlichen an Deck, suchten nach Lüftungsrohren und klopften daran. Aber sie erhielten keine Antwort. Als die fünf Freunde die Hoffnung schon fast aufgegeben hatten, entdeckten sie hinter einer schlecht einsehbaren Ecke ein melonengroßes Loch in der Schiffswand. Darin verschwand ein Metallrohr im Inneren des Frachters. Tut sich nichts. Dann versuch's nochmal. Sie antworten, es klappt. Sag was, George. Hallo, hören Sie uns. Seid ihr das? Von eben? Ja, leider hat einer der Führer eine Kamera aufgebaut. Darüber behält er die Kombüsentür im Auge. Deshalb haben wir den Lüftungsschacht gesucht. Schlau gedacht. Aber wer seid ihr eigentlich? Wir haben eine Führung im Hafen mitgemacht und wurden oft Versehen in einen Container gesperrt. Wir sind vier Kinder und ein Hund. Wie ist es gekommen, dass man sie eingesperrt hat? Die Entführer sind als Wissenschaftler getarnt auf die Sea Shadow gekommen. Sie hatten ein Schreiben eines Londoner Museums, deshalb hat Captain Fitzgerald ihnen geglaubt. Kurz nach unserer Abfahrt stürmten sie die Brücke und bedrohten uns mit Waffen. Sie verlangten eine Kursänderung und sperrten uns in die Kombüse. Wie viele Personen sind sie? Zehn. Ich heiße Nadine Kepler und bin die leitende Ingenieurin. Und was wollen diese Typen wirklich? Das wissen wir nicht, aber sie sind gefährlich, denen traue ich alles zu. Sie haben vorhin von einem Ersatzschlüssel gesprochen, Miss Kepler. Für die Kombüsentür, ja. Der hängt in meiner Kajüte. Ich kann euch erklären, wo die ist. Und Sie sind? da mein Name ist Martini. Ich bin der Schiffskoch. <lacht> Meine Kajüte ist auf dem zweiten Unterdeck. Ihr er nehmt die Treppe zur Kombüse und geht dann noch einen Stock tiefer. An der Tür zu meiner Kajüte klingt ein Aufkleber mit einer italienischen Flagge. Hm? Ja? Das finden wir. <lacht> okay. Aber wie wollt ihr die Tür zur Kombüse öffnen, wenn Peabody den Dummy per Kamera überwacht? Dazu fällt uns schon was ein. Jetzt holen wir erst einmal den Schlüssel. Sofort machten sich die fünf Freunde auf den Weg. Sie fanden die Kajüte und hielten den Schlüssel schon fast in Händen, als plötzlich Peabody auftauchte. Den Freunden gelang es gerade noch, sich im hinteren abgetrennten Schlafteil der Kajüte zu verstecken. Nur durch einen Vorhang verdeckt, lauschten sie dem Schurken. Leise. Ruhig, Timmy. Okay. Mir ist der Schlüssel für die Kombüse aus der Hand gerutscht und ins Wasser gefallen. Aber deshalb muss Kramer doch nicht so ein Theater machen und Hey, da ist ja der Ersatzschlüssel. Als hätte er auf mich gewartet. <lacht> Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja? Bist du das, Peabody? Ja, wer sonst? Was gibt's, Sörensen? Wollte nur mal horchen, ob alles glatt gegangen ist. Seid ihr schon auf See? Logo! Die Crew hat uns den Quatsch mit den Wissenschaftlern abgekauft. <lacht> Ganz schön dämlich, diese Typen. <lacht> also geht alles weiter nach Plan und ich fahre um 0800 los? Wenn dein Liebling wieder fit ist. Wie geht's der alten Dame denn? Alles wieder im Lot. Wir sind zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt. Und dann holen wir uns den Schatz und werden reich, Sörensen. Richtig reich. <lacht> Sörensen? Hörst du mich, Sörensen? Was willst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich vom Acker machen. Du guck mich nicht so an mit deinen großen Augen. Ich habe für Köter nichts übrig. <lacht> Jetzt hab ich aber die Nase voll. Du kommst in den Zwinger und dann... Was? was? Noch einer? Wo kommst du denn plötzlich her? Ihr macht wohl gemeinsame Sache, was? Bitte? Das könnt ihr haben. Dann sperre ich euch eben beide ein. Ein schönes Plätzchen. Da könnt ihr so lange bellen, wie ihr wollt. Da hört euch keiner. <lacht> er hat Timmy im Nacken am Fell geschnappt, weil er dem anderen Hund helfen wollte. Wir müssen ihn befreien. Wir müssen vor allem Ruhe bewahren. Ruhe bewahren? Wenn Timmy. Den Schlüssel zur Kombüse. Ich was vergessen. Was für ein Schock. Peabody hatte nicht nur Timmy geschnappt, sondern auch noch den Schlüssel zur Kombüse eingesteckt. Sofort schlichen die fünf Freunde zum Lüftungsrohr und berichteten Kepler und Martini von den Ereignissen. Nee, Nie gehört. Und von einem Schatz? Auch nicht. Wir sind ein Containerschiff und transportieren Waren, keine Schätze. Ich verstehe sowieso nicht, wieso diese Verbrecher das komplette Schiff stehlen. Es ist eine Frage von Stunden, bis unsere Reederei herausfindet, dass wir vom Kurs abgewichen sind. Dann geht eine Suchmeldung raus und sobald die Sea Shadow in einem Hafen anlegt, erwarten sie Zoll und Polizei. Kann die Reederei das Schiff nicht auch so orten? Über Satellit? Normalerweise schon. Aber vermutlich haben diese Kerle das Peilsystem deaktiviert. Dann sind wir vom Radar verschwunden. Wir müssen irgendwie mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen. Mit einem anderen Schiff. Das könnte dann die Küstenwache alarmieren. Wir könnten unsere Taschenlampen als Signalleuchten verwenden. Ich glaube kaum, dass man die bei Tageslicht sieht. Ähm, kennt ihr das Flaggenalphabet? Das was? Man hält in jeder Hand eine Flagge und richtet sie wie die Zeiger einer Uhr aus. Jede Stellung steht für einen Buchstaben. So lässt sich von Schiff zu Schiff kommunizieren. Auch ohne Funk. Aber wir wissen ja gar nicht, welche Figur welcher Buchstabe ist. In der Kapitänskajüte gibt es eine Tafel mit den Symbolen. Und da sind auch die Flaggen. Wir sind noch nicht lange unterwegs und hier gibt es viele Handelsrouten. Eigentlich müsstet ihr andere Schiffe sehen können. Die entscheidende Frage ist, ob sie auch euch sehen. Das probieren wir aus. Los geht's! Mit neuer Hoffnung schlichen die fünf Freunde zur Kapitänskajüte und fanden die Flaggen sowie die Karte mit den Symbolen. Sie nahmen beides mit nach Achtern, wo sie sich, zwischen zwei Containerreihen versteckt, an die Reling stellten. Jeder Buchstabe entspricht einer Flaggenstellung. Beide Arme zu den Seiten weg ist zum Beispiel ein R. Eine Flagge hoch, die andere runter, ein D. Na ja, eigentlich ganz einfach. Ja, und was wollen wir sagen? Wir können ja schlecht erklären, was alles passiert ist. Das wäre viel zu kompliziert. Hm. Wir brauchen etwas Einfaches, das jeder versteht. Ja. Hilfe zum Beispiel. Ja, Hilfe ist gut. Und wenn jemand darauf reagiert, signalisieren wir als nächstes Entführung. Ja, super Idee. Also dann, H ist Viertel vor acht. I fünf vor acht? L. Fünf nach acht. F Viertel nach sechs und E 10 nach 6. Gar nicht mal so schwer. Dann fehlt jetzt bloß noch ein Schiff. Mhm. Tja, ich sehe aber keins. Vielleicht müssen wir zur anderen Seite gehen. Oh, da kommt eins. Ein Tanker. Leg los, Julian! Okay. Wie war noch das L? Fünf nach acht. Ah ja. Jetzt habe ich's. Und? Reagieren Sie? Ich sehe nichts. Mach nochmal, nochmal Julien. Schließlich muss auch jemand in unsere Richtung schauen. Okay. Wenn Sie uns sehen, würden Sie sich bemerkbar machen. Tun Sie aber nicht. Und jetzt sind Sie fast vorbei. Es kann dauern, bis jemand auf uns aufmerksam wird. Wir müssen einfach weitermachen. Da kommt das nächste Schiff. Ah, gut. Miss Kepler hatte recht. Hier ist wirklich eine Handelsroute. Aber auch dieses Schiff gab keine Rückmeldung. Genauso wenig wie die nächsten drei. Die Sonne am Horizont sank immer tiefer. Wenn es dunkel ist, sieht uns niemand mehr. Dann müssen wir wohl oder übel die Nacht auf der Sea Shadow verbringen. Ach, da kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut. Gibt es denn keine andere Möglichkeit, Hilfe zu rufen? Hm. Peabody hat einen Funkspruch bekommen, als wir in Martinis Kajüte waren. Oh wenn wir irgendwie an das Funkgerät kämen. Du willst es ihm klauen? Wie denn? Naja, Kramer schickt Peabody doch dauernd im Schiff herum. Vielleicht ergibt sich dabei eine Gelegenheit. Naja, besonders helle scheint Peabody nicht zu sein. Es könnte also klappen. Hm. Ich schlage vor, wir teilen uns auf. Mhm. Zwei von uns versuchen Peabody, das Funkgerät zu stehlen. Und die anderen beiden versuchen, das Ziel dieser Verbrecher herauszufinden. Wozu? Um einen Fluchtplan zu entwickeln. Ein Hafen können Sie nicht ansteuern, also wollen Sie vielleicht vor einer Küste ankern. Dann sollten wir bereit sein, um notfalls abzuhauen. Verstehe. Und wie sollen wir herausfinden, wohin die Entführer wollen? Vielleicht können wir es schlussfolgern aus den Daten, die uns zur Verfügung stehen. Ja, das stimmt. Anhand des Sonnenstands lässt sich die Richtung ermitteln, in die wir fahren. Und Nadine Kepler kann uns sicher sagen, wie schnell das Schiff ist. Daraus können wir dann die Entfernung errechnen, die wir seit Verlassen des Hafens zurückgelegt haben. Und auf einer Karte suchen wir dann das Ziel der Schurken. Und eine Karte finden wir bestimmt in der Kapitänskajüte. Ja, das klingt gut. Und äh, wie teilen wir uns auf? George und Dick versuchen, Peabody das Funkgerät abzuluxen. Anne und ich kümmern uns um das Ziel der Sea Shadow. Mhm. Gesagt, getan. Und während Julian und Anne sich bei Nadine Kepler erkundigten, folgten George und Dick Peabody der von seinem Kumpel Kramer losgeschickt wurde, um etwas aus seiner Kajüte zu holen. Wieder darf ich für den großen Meister loslatschen. Als wenn er das nicht selber könnte. Der ist bloß zu faul. Er geht zu seiner Kajüte. Hoffentlich ist da nicht auch eine Kamera installiert. Ja, dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Und wie knöpfen wir ihm das Funkgerät ab? Uns fällt schon etwas ein. Erst einmal hinterher. Währenddessen schlichen Julian und Anne zur Kapitänskajüte. Sie fanden eine Seekarte und breiteten sie auf dem Tisch aus. Okay. Hier ist London. Die Sonne ging links von uns unter, im Westen. Also fahren wir Richtung Norden. Und zwar mit 23 Knoten. Wobei ein Knoten etwa 1,85 Kilometer entspricht. Wir bewegen uns also mit etwa 42,5 Stundenkilometern voran. Zehn Stunden sind wir schon unterwegs, das sind 425 Kilometer. Okay, wenn man den Maßstab der Karte berücksichtigt, sind wir ungefähr... Hier. Ja, aber da ist nichts. Jedenfalls nicht Richtung Norden. Vielleicht ändern Sie noch den Kurs. Ja, aber dann können Sie doch auch gleich in die entsprechende Richtung fahren. Hm. Hast du das gehört? Ja. Kommt das von draußen? Hört sich eher an, als käme es aus der Wand. Ach, lass uns gehen, Julian, okay? Hier stimmt irgendwas nicht. Aha. Ja, ist vielleicht besser. Was überträgt den Schall? Timmy! Hörst du uns? Timmy! Vielleicht können wir auf diese Weise herausfinden, wo die Schurken ihn eingesperrt haben. Für einen Rabatz, dass ich das sogar hier durchs Bullauge höre. Dafür habe ich dir nicht das Fenster offen gelassen, Freundchen. Oh, warte, dir bringe ich mal Nieren bei. Er geht weg und hat das Funkgerät nicht dabei. Oh, wir müssen hinterher. Wie bitte? Er will den Hund bändigen. Oh, oh, damit ist ja wohl Timmy gemeint. Wenn wir uns einmischen, fliegt unsere Tarnung auf. Dann wissen Kramer und sein Kumpel, dass noch jemand an Bord ist. Ich soll Timmy im Stich lassen? Der kann auf sich alleine aufpassen. Und wir müssen unsere Chance nutzen. Wenn wir mit dem Funkgerät Hilfe alarmieren, dann hilft das auch Timmy. Du hast ja recht. Dann schnell, bevor Peabody zurückkommt. Meine Güte, ist das unordentlich hier. Der Typ hat sein Zeug ja überall verteilt. Suchen wir das Funkgerät. Ich sehe auf dem Tisch nach. Okay, und ich neben dem Bett. Also hier ist es nicht. Aber dafür ein Zettel, auf dem steht eine Notiz: Container C3PA. Hier ist das Funkgerät. Damit können wir Hilfe rufen. Hm? Was ist denn hier los? Ha, ha. Peabody stand in der Tür und stierte Dick an, der mit dem Funkgerät in der Hand neben dem Bett erstarrte. George, die in einer Nische stand, die von der Tür aus nicht einsichtig war, hatte sich schnell fallen lassen und unter den Tisch versteckt. Peabody kochte vor Wut. Wer bist du? Und was tust du hier? Ich, äh... Bin, ähm, Gehört der Köter dir? Bist du vielleicht so etwas wie ein. blinder Passagier? Mr. Peabody, ich. Meinen Namen kennst du auch. Na, das wird ja immer besser. Hier mit dem Funkgerät. Jetzt mitkommen! Aber. was. wo bringen Sie mich hin? Das wirst du schon sehen. Aber super kann ich dir versprechen, mein Freund. Gefallen! Ihr das nicht? Ja. Peabody schob Dick aus der Kajüte. George hatte er zum Glück nicht entdeckt. Sobald Peabody fort war, rannte sie zum Treffpunkt zwischen den Containern, wo Julian und Anne schon auf sie warteten. Aufgeregt berichtete sie den beiden von Dicks Gefangennahme. Oh je, das ist ja furchtbar. Wo hat er ihn hingebracht? Ich weiß nicht. Ich wollte ihnen folgen, aber sie waren so schnell. Im Gängegewirr habe ich sie dann aus den Augen verloren. Vielleicht zu den Hunden. Wir haben Timmy nämlich von der Kapitänskajüte aus gehört. Ja, er hat an einem Metallrohr gekratzt und gebellt, als wir dagegen geklopft haben. Dann kann es nicht weit von der Kajüte entfernt sein. Wir sollten danach suchen. Sehen wir uns zuerst an, was wir sonst noch haben. Dick und Timmy zu befreien, könnte gefährlich werden. Aber... Falls es uns gelingt, stellt sich die Frage, was dann? Mhm. Wenn wir keinen Plan haben, wie wir gerettet werden können, nützt Ihre Befreiung nichts. Wir haben leider nicht viel herausbekommen. Die Route des Schiffs führt nach nirgendwo. Und wir konnten das Funkgerät nicht ergattern. Aber in Peabody's Kajüte lag eine Notiz. Container C3PA. Haben es die Verbrecher vielleicht auf diesen Container abgesehen? Und fragen wir Nadine Kepler. Mhm. Falls sie weiß, was es mit dem Container auf sich hat, könnte uns das vielleicht helfen. Stimmt. Sofort machten sich Julian, Anne und George auf den Weg zum Lüftungsschacht. Aber dort erwartete sie eine böse Überraschung. Peabody vernagelt die Öffnung mit einem Brett. Ob er mitbekommen hat, dass wir über den Luftschacht mit der Crew Kontakt hatten? Vielleicht weiß er es von Dick als Peabody ihn unter Druck gesetzt hat. Dann können wir nicht mehr mit Miss Kepler und den anderen sprechen. Und sie können uns auch keine Tipps mehr geben. Und wenn das Abzugsrohr der einzige Zugang zur Kombüse ist, geht der Crew irgendwann die Luft aus. Oh je. Leute, das sieht ziemlich übel aus. Die Sonne ging unter und an Deck wurde es stockdunkel. Glücklicherweise hatten die Freunde noch Brote in ihren Rucksäcken. Nachdem sie sich gestärkt hatten, suchten sie mit ihren Taschenlampen den Container mit der Nummer C3PA. Vielleicht konnte er ihnen ja einen Hinweis darauf geben, wohin die Schurken unterwegs waren. Hier ist K8DD. Mhm. Und hier l 14. Die Container sind also weder einheitlich gekennzeichnet noch sortiert. Dann kann der, auf den es Kramer und Peabody abgesehen haben, überall sein. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Reihen systematisch durchzugehen. Mhm. Hört ihr das? Ja, das klingt wie ein Schiffsmotor. Schnell an die Reling! Das ist das Schiff! Ganz nah! Wir müssen mit den Taschenlampen blinken. Hm? Hallo! Hey! Hier sind wir! Die sehen uns nicht. Ich mache SOS. Gute Idee. Das tust du nicht. Kramer stand hinter ihnen, mit einer Pistole in der Hand. In seinen Augen loderten Flammen des Zorns. Lappen runter, sofort! Ist ja gut. Okay. Wir machen schon. Hatte ich also recht mit der Vermutung, dass der Junge nicht alleine ist. Sind noch mehr von euch an Bord? Zuerst wollen wir wissen. Ich stelle hier die Fragen, klar. Und ich will wissen, wie ihr an Bord gekommen seid und ob ihr alleine seid. Wir sagen nichts. Ach nein, Na, Wir werden sehen. Mitkommen. Ist ja gut. Kramer brachte Julian, N und George zu einem Vorrats- und Geräteraum neben der Kombüse. Dort hatte Peabody auch schon Dick eingesperrt. Die anderen waren erleichtert, dass es ihnen gut ging. Und Essen haben wir auch. Bis auf ein Spinnennest. Hinten in der Ecke ist es ganz okay hier. Aber wir sind gefangen und haben keine Chance zu entkommen. Abwarten. Als mich Peabody hier einsperrte, sind mir nämlich zwei Dinge aufgefallen. Erstens, der Vorratsraum liegt direkt neben der Kombüse und zweitens gibt es hier Metallrohre. Seht ihr? Dann können wir es wie mit Timmy machen und Kontakt mit der Crew aufnehmen. Habe ich schon. Hört mal. So können wir uns mit der Crew austauschen und etwas planen. Können wir auch mit ihnen sprechen? Ja, das geht. Ja, und was sollen wir planen? Unseren Ausbruch. Wir machen eine Meuterei. Der Plan sah vor, dass die fünf Freunde ordentlich Lärm machten. Kramer würde dann vermutlich Peabody schicken, um nachzusehen, was los ist. Wenn er die Tür öffnete, wollten sie ihn angreifen, und zwar mit einem Fischernetz, das sie in einem der Regale gefunden hatten. Darin wollten sie Peabody einrollen wie eine Spinne ihr Opfer. Und wenn er kampfunfähig am Boden lag, wollten ihm die fünf Freunde den Schlüssel zur Kombüse abnehmen den der Schurke an seiner Hose befestigt hatte, damit er ihn nicht noch einmal verlor. Mit ihm würden sie zur Kombüse nebenan rennen und die Crew befreien. Hey, hey, holi, hey. Holi, holi. hey. hey. hallo, Hallo! Hey. Hört hey. ihr uns? Was ist denn hier los? Was soll der Lärm? Jetzt ist Kopf Und dann um die Beine! Oh, ja. Und jetzt schnüren wir ihn ein! Geborgen! Ich kann nicht mehr <lacht> Peabody verhedderte sich im Netz und ging zu Boden. Und während ihn die anderen weiter verschnürten, knöpfte Anne ihn den Schlüssel ab und sauste zur Kombüse. Sie öffnete die Tür. Und als sie die Gesichter der Crew sah, fiel ihr ein Stein vom Herzen. Aber statt loszustürzen, wichen die Männer und Frauen zurück. Was ist denn los? Wieso kommen sie nicht heraus? Weil sie nicht lebensmüde sind. N wäre beinahe das Herz stehen geblieben. Kramer stand hinter ihr. Mit gezogener Waffe. Ein hübscher Plan, den ihr euch da ausgedacht habt. Aber um mich auszutricksen, müsst ihr euch schon noch ein bisschen mehr ins Zeug legen. <lacht> Die Meuterei war misslungen. Kramer sperrte Julian, Dick und George zur Crew in die Komböse. Anne nahm er mit, ohne zu sagen, warum. Als die drei Freunde den Seeleuten berichteten, dass Peabody den Lüftungsschach zugenagelt hatte und ihnen langsam die Luft ausging, war die Stimmung auf einem Tiefpunkt angelangt. Wie lange reicht eine Komböse Verluft? Luft? Tja, keine Ahnung. Aber wenn der Sauerstoff aufgebraucht ist, sieht es übel aus. Es muss doch eine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Darüber haben wir uns auch schon den Kopf zerbrochen. Aber uns ist nichts eingefallen. Die Meuterei war noch die beste Idee. Und die ist schiefgegangen. Ja, leider. Wir hätten das besser durchdenken sollen. Ach, das hätte auch nichts genützt. Peabody ist vielleicht nicht der hellste Kopf. Aber Kramer kann man nicht so einfach überlisten. Der Kerl ist super vorsichtig. Als ich ihn fragte, ob ich nach Lucky sehen könnte, hat er mich nur mitleidig angelächelt und ist gegangen. Wer ist Lucky? Ein herrenloser Hund, der uns im Hafen zugelaufen ist. Ich habe ihn mitgenommen, als Schiffshund. Ist das der Beagle? Ja. Habt ihr ihn gesehen? Ach, Peabody hat ihn geschnappt und eingesperrt. Ja, zusammen mit meinem Hund Timmy. Ich mache mir Sorgen um Lucky. Nach dem Auslaufen hat er sich seltsam benommen, als wäre er krank. Leider konnte ich mich nicht näher damit beschäftigen, denn plötzlich haben Kramer und Peabody Pistolen gezogen und die Sea Shadow übernommen. Die hatten das genau geplant. Ich weiß nur nicht, was sie vorhaben. Vermutlich haben sie es auf einen Container abgesehen. Sagt Ihnen die Nummer C3PA etwas? Nein, In der Kajüte des Käpt'ns gibt es ein Verzeichnis, aber da kommen wir ja leider nicht heran. Und wo könnten die Verbrecher hin hinwollen? Wir haben die Karte studiert, aber da ist weit und breit nichts als Wasser. Keine Ahnung, aber einen Container kann man nicht mal ebenso umladen. Dafür braucht man einen Schwerlastkran. Rein da mit dir! Ey, hey, aua, nicht so grob! Und ihr anderen! Zieht bloß nicht so ein Ding ab. Kramer ist mächtig sauer. <lacht> Nächstes Mal greift er hart durch, klar? Anne! Bist du okay? Geht's dir gut? Ja, alles in Ordnung. Wieso hat dich Kramer mitgenommen? Dem war ein Schlüssel in einen Abfluss gefallen. Und mit seinen großen Händen kam er nicht durch das Gitter. Das sollte ich dann für ihn machen. Aha. Hat es geklappt? Ja, aber ich hab gesagt, ich hätte keinen Schlüssel gefunden und hab ihn heimlich eingesteckt. Hier! Oh, super, Anne! Klasse gemacht! Der Schlüssel ist für ein Geheimfach in der Kapitänskajüte. Da sind Unterlagen und Bargeld drin und ein Funkgerät für Notfälle. Ja, damit könnten wir Hilfe rufen. Ja, wenn wir hier rauskämen. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Was siehst du mich so komisch an, Julian? Na, ich frage mich, ob du klein genug bist, um durch den Luftschacht zu passen. Wie bitte? Was meinst du damit? Was hast du vor? Naja, der Luftschacht ist nicht groß genug für einen Erwachsenen. Aber Ann passt vielleicht durch. Ja, aber... Dann könnte sie zur Kapitänskajüte schleichen, mit dem Schlüssel das Funkgerät holen und Hilfe rufen. Ich weiß nicht. Traust du dir das zu? Das Rohr ist ganz schön eng. Da bekommt man leicht Platzangst. Wenn ich reinpasse, mache ich es. Schließlich ist es unsere beste Chance. Sehr gut. Zwei Matrosen montierten das Gitter vom Lüftungsrohr. Dann schob sich Anne hinein. Mit den Ellenbogen dicht am Körper zog sie sich Stück für Stück durch den engen Schacht. Ganz schön steckig hier drin. Hoffentlich bekomme ich das Brett rausgedrückt. Ach, das Pippa die vor die Öffnung genagelt hat. Der Schacht führte schräg nach oben und nur mit Mühe gelang es Anne, ihn hochzukriechen. Plötzlich blieb sie mit ihrer Hose an einer Schraube hängen. Sie zerrte und zupfte, aber kam nicht los. Ach, jetzt komm schon. Endlich riss der Stoff und Anne war frei. Sie schob sich weiter und erreichte das Ende des Schachts mit dem Brett. Geh schon ab, du blödes Ding. Du brauchst denn doch bloß zwei Nägel. ein bisschen. Oh, geschafft. Schnell raus hier. Oh, frische Luft. Oh, das tut gut. Oh, und weiter geht's. Geduckt huschte Anne über Deck und hastete die Treppe zu den Quartieren hinab. Sie erreichte die Kapitänskajüte. Und als sie den Schlüssel ins Schloss des Geheimfachs steckte, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Oh, da ist die Liste mit den Nummern der Container. Die stecke ich schon mal ein. Und da ist das vom Gerät. Äh. Hallo? Hört mich jemand? Vielleicht muss ich den Kanal wechseln. Hallo? Ist da wer? Hallo? Hier spricht die Küstenwache. Wer ist denn dort? Hier ist Anne Karen auf der Sea Shadow. Sea Shadow? Soll das ein Witz sein? Nein, das ist kein Witz. Die Sea Shadow wurde entführt und befindet sich auf Kursrichtung... Schluss damit! Kramer? Ich fasse es nicht. Das ist unglaublich. Hallo, C-Shadow, bitte melden. Keine Ahnung, wie euch das jetzt wieder gelungen ist, aber ist mir auch egal. Ich habe endgültig die Nase voll von euren Mätzchen. Ihr werdet noch bereuen, dass ihr euch mit mir angelegt habt. Kramer ließ Peabody ein Rettungsboot klarmachen, in das er George, Dick und Anne setzte. Julian behielt er als Pfand. Das Funkgerät, mit dem Anne Hilfe gerufen hatte, warf Kramer über Bord, damit die Küstenwache das Signal nicht verfolgen konnte. Dann gab er Captain Fitzgerald den Befehl, die Fahrt fortzusetzen. Und während die Seashadow stampfend in der Dunkelheit verschwand, schaukelte das Rettungsboot mit den drei Freunden auf dem Wasser pechschwarze schwarze Nacht. Und jetzt zieht auch noch Nebel auf. Lasst uns das Boot absuchen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Funkgerät. Hier sind Rettungswesten. Und etwas zu essen. Ich habe eine Signalpistole gefunden, aber kein Funkgerät. Die Rettungswesten sollten wir anziehen. Gute Idee. Okay. Und wir rufen wie Hilfe ohne Funkgerät? Gar nicht. Wir können nur warten und hoffen. Still! Hört ihr das? Das ist ein Schiffsmotor. Kommen die etwa zurück, um uns zu rammen? Dann hätte uns Kramer auch gleich ins Meer werfen können. Es kommt näher und in der Dunkelheit und dem Nebel können sie uns nicht sehen. Los, feuert die Leichtpistole ab, Dick! Okay! Ah. Sie haben uns entdeckt. <lacht> Wir sind gerettet. Hurra! Kurz darauf flammte ein Scheinwerfer auf und ein Schiff näherte sich ihnen langsam. Es war die Küstenwache, die per Satellitenortung Anns Funkspruch geordnet hatte. Ja. Rasch holten sie die drei Freunde an Bord, die aufgeregt erzählten, was geschehen war hörte er aufmerksam zu. Und wo wollen die Entführer hin? Das wissen wir nicht. Aber ich habe in der Kapitänskajüte eine Ladeliste gefunden. Hier. Und außerdem wissen wir, hinter welchem Container die Schurken her sind. Vielleicht finden wir darüber heraus, was sie vorhaben. Der Container hatte die Nummer C3PA. So, wollen wir mal sehen. Ah, hier ist es schon. Der Container kommt von einem Museum in London. Ein Museum? Sind da etwa Bilder drin? Vielleicht teure Ölgemälde. Hier. Hier, hier ist ein Kontakt angegeben. Miss Waters, die Direktorin des Museums. Ich rufe sie an. Miss Waters war nicht gerade begeistert, mitten in der Nacht aus dem Schlaf geklingelt zu werden. Als der Kapitän der Küstenwache ihr den Fall schilderte, erteilte sie jedoch bereitwillig Auskunft. Also, es handelt sich um Kunst- und Kulturobjekte der Azteken. Als die Europäer von Hunderten von Jahren nach Amerika kamen, haben sie viele dieser Objekte gestohlen. Und das Museum gibt sie nun zurück damit sie in Mexiko ausgestellt werden können. Und darunter befinden sich viele wertvolle Schmuckstücke aus Gold, Silber und Edelsteinen. Und die werden in dem Container verschifft. Das meinte Peabody also, als er vom Schatz sprach, der ihnen bald gehören würde. Aber wie wollen Sie den Container umladen? Doch nicht auf offener See, oder? Naja, mit einem Spezialboot ginge das. Aber dann haben wir kaum eine Chance, die Diebe zu schnappen. Peabody hat etwas von einem Liebling gesagt, als er mit Sörensen gesprochen hat. Aber wieso sollte der seine Frau mit zum Treffpunkt bringen? Ja, und noch dazu, wenn sie krank ist. Was willst du damit sagen? Vielleicht meinte Peabody gar nicht Sörensens Frau, sondern sein Schiff. Sörensen klingt nach einem dänischen Namen. Das würde auch von der Entfernung her passen. Dänemark ist der Route des Seashadow am nächsten. Und, und was heißt Liebling auf Dänisch? Unser Maschinist, der hat eine dänische Frau. Und der wusste Bescheid. Liebling hieß auf Dänisch Favorit. Und Favorit war ein geläufiger Name für Schiffe. Mit dieser Information fand der Kapitän heraus, dass es einen dänischen Frachter gab, dessen Halter Magnus Sörensen hieß. Und nicht nur das. Die Favorit war gerade erst zur Reparatur in der Werft gewesen. Darauf hatte b also angespielt, als er fragte, ob es Sörensens Liebling besser gehen würde. Naja, aber Sörensen hat sein Navigationssystem doch sicher auch ausgeschaltet. Das glaube ich nicht. Schließlich hat er nichts zu verbergen und niemand vermutet, dass er in eine Entführung verstrickt ist. Wenn er sein Navigationssystem ausschaltet, dann macht er sich bloß verdächtig. Spätestens bei der Rückkehr würde ihn der Hafenmeister deswegen ansprechen. Es ist unauffälliger, das aktiviert zu lassen. Die Gangster... Verladen auf offener See den Container und niemand bekommt etwas mit. Ein perfekter Plan. Den wir durchkreuzen werden. Denn wenn wir wissen, wo die Favorit ist, kriegen wir die Sea -Shadow. Und dann ist dieser Spuk vorbei. Ja! ja. Nachdem die Küstenwache den Frachter geortet hatte, flog ein Helikopter zur Favorit. Mehrere Beamte seilten sich ab und standen einem völlig überraschten Sörensen gegenüber, der sofort alles zugab und sich festnehmen lassen wollte. Aber Kramer und Peabody hatten ja noch Geiseln. Deshalb entwickelte die Küstenwache zusammen mit den fünf Freunden einen Plan und in dem spielte Sörensen eine wichtige Rolle. Sörensen! Hallo? Wieso meldet er sich nicht? Er hat bestimmt wieder vergessen, den Akku von seiner Funke aufzuladen. Ihr Kollege will längsseits festmachen. Ziemlich gewagt, ohne Funk. Du hältst den Käpt'n in Schach, Peabody. Ich knöpf' mir Sörensen vor. Die Favorit machte längsseits fest, und Kramer verließ die Brücke. Er wusste ja nicht, dass die Küstenwache Sörensens Funkgerät abgeschaltet hatte. Was ist los, Sörensen? Es gibt Probleme! Was? Der Kran! Ich brauche Hilfe! Sörensen legte eine Gangway zur Sea Shadow, über die Kramer zur Favorit hinüberstapfte. Ich dachte, der Kran wäre in der Werft gecheckt worden. Peabody hat gesagt... Überraschung. Hände hoch. Oh. Die Männer der Küstenwache nahmen ihn fest. In der Zwischenzeit versuchte Julian, Peabody zu verunsichern. In der Hoffnung, dass sich eine Möglichkeit ergab, den Verbrecher zu überwältigen. Zum Glück verstand der Captain, worauf Julian hinaus wollte... Und spielte das Spiel mit. Was macht Kramer bloß so lange da drüben? Vielleicht spricht er sich heimlich mit Sörensinn ab. Würde mich nicht wundern, so wie er mit ihnen umgeht. Als wären sie sein Hilfsarbeiter. Kramer versucht bestimmt, sie zu linken. Aber warum? Der Schatz ist wertvoll genug für uns alle. Tja, wozu teilen, wenn er ihn alleine haben kann? Hm. Lassen Sie uns frei, Peabody. Und dann stellen Sie sich der Polizei. Wir legen auch ein gutes Wort für Sie ein. Ich soll? Was war das? Das ist dieser Köter! Wie hat er sich befreit? Ich habe ihn doch eingesperrt! Ach du grüne Neune! Was ist los? Sehen Sie doch! Auf dem anderen Schiff! Julian begriff, dass sich Timmy befreit hatte und nun die Treppe zur Brücke hochgesaust kam. Deshalb versuchte er, Peabody abzulenken. Was ist denn da? Timmy! Hey! Mit einem Satz sprang Timmy Peabody an und schnappte nach der Pistole, die dem Schurken dabei aus der Hand glitt. Geistesgegenwärtig hob Captain Fitzgerald sie vom Boden auf und hielt Peabody damit in Schach. So, das Spiel ist aus. Aber aber was? Wie, wieso? Das ist nur wegen dem blöden Göter! Wer zur Hölle hat ihn rausgelassen? Lassen Sie mich raten. Der Verschlag, in den sie Timmy eingesperrt hatten, war nur mit einem Riegel gesichert, oder? Ja. Na und? Sowas bekommt Timmy auf. Dauert vielleicht ein bisschen, ist aber kein Problem. Was, Timmy? <lacht> ja. Kurz darauf kamen die Leute von der Küstenwache an Bord und nahmen Peabody fest. George, Dick und Anne waren bei ihnen und zeigten sich erleichtert, dass Julian und Timmy nichts passiert war. Oh, Julian, wie geht's dir? Ist alles okay? Uns geht's und? gut, äh. dank Timmy. Timmy, oh. Oh, Timmy, alles in Ordnung? Er scheint die Gefangenschaft gut überstanden zu haben. Ach, mein Timmy. Er, er rennt weg. Wo willst du denn schon wieder hin, Timmy? Ich glaube, er will uns was zeigen. Rasch folgten die Freunde Timmy, der sie unter Deck zum Verschlag führte, in dem er und Lucky eingesperrt gewesen waren. Dem Schiffshund ging es leider gar nicht gut. Was fehlt ihm bloß? Wie er zittert. Das ist was Ernstes. Ach, ihr seid dein Tierarzt, -Anfunk. Und zwar schnell. Unbedingt. Anhand der Symptome tippte der Arzt auf Diabetes, auch bekannt als Zuckerkrankheit. Dabei fehlt dem Organismus ein wichtiges Hormon, das Insulin. Wenn der Körper es nicht selbst produziert, muss es gespritzt werden. Sonst kann es lebensbedrohlich werden. Oh, wo sollen wir denn mitten auf dem Meer Insulin herbekommen? In der Bordapotheke ist jedenfalls keins. Hm. Nee, wir haben leider auch nichts dabei. Aber wenn Lucky nicht geholfen wird, stirbt er. Was ist denn los, Timmy? Wieso bellst du so aufgeregt? Er rennt zur Tür. Als ob er uns etwas zeigen will. Sie folgten Timmy, der sie schnurstracks zum Container führte, in dem die fünf Freunde an Bord gekommen waren. Was soll das, Timmy? Wieso bringst du uns hierher? Moment mal. In dem Container sind doch Medikamente. Und Insulin oh. ist auch dabei. Holen wir es. Ja, los, schnell. Das Insulin im Container war zwar für Menschen, aber nach Rücksprache mit dem Tierarzt gab Nadine Kepler Lucky eine Notfallspritze. Danach brachte sie den Beagle an Bord des Hubschraubers der Küstenwache, der die beiden zum Festland fliegen sollte wo sich der Tierarzt weiter um Lucky kümmern wollte. Die fünf Freunde sollten auch mit. Schließlich hatten sich ihre Eltern schon Sorgen gemacht und warteten sehnsüchtig auf ihre Rückkehr. Ob Timmy deshalb während der Führung schnurstracks zum Container gerannt ist? Weil er das Insulin gerochen hat? Aber dann hätte er ja gewusst, dass ein kranker Hund an Bord der Seashadow ist. Kann er sowas wittern? Timmy traue ich alles zu, oder?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 Musik, Tonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie, Ivo Möller, Yannick Endemann, Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Stefan Schad, Tim Grobe, Peter Bieringer, Sabine Karg, Leonhard Malich, Achim Buch, Albrecht Ganzkopf, Regine Lamster und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-freunde.de